15. Третій заповіт. Про жахливі речі дізнався я щойно. Пан Вербовський говорив дуже повільно, поступово опановуючи себе після розповіді. Йому стало страшно, раптом і його захопить крижаний морок, що вже безроздільно заволодів присутніми. Але він відчував, що найстрашнішого ще не почув. Бурмистер Левель тяжко дихаючи підвівся, голос його дрижав. Навколо зловісного міста виставили ми надійні кордони, але, боюся, мертва вже сторожа. Смерть над містом крила свої хижі розверзла, і ніхто з нас живими за стіни не вийде. Не знаємо ми, за які гріхи спіткало нас це лихо. Але, пам'ятаючи твою, пане, значковий товаришу, вдачу до благочесних справ, покірно просимо тебе нас вислухати, бо, виконуючи волю покійного пана Горлача, розкрили ми останній, третій заповідь, адже 60 років із написання його минулого, «І дізналися про справи, які тебе торкаються!» Тут пан бурмистр кивнув до писаря Перуцького і той вперед виступив, розгорнувши в руках сувій жовтого паперу. Почистив горло за старою писарською звичкою і почав читати. Складений заповідсей із слів Якова Горлача, відомого полковника гетьмана Івана Скоропадського і відданого слуги його величності самодержця Петра Олексійовича у місті булавному намісника. Виходячи із долі людської, яка непевна і скоро є, відчуваючи гріхи тяжкі на душі своїй, складено вже зі мною було два заповіти. Оний, останній і найважливіший, поміж іншими буде. Як дійде черга до володарів міста Булавного із заповітом Сим ознайомитися, стануться події страшні та великі. На те я хочу із жалем в серці передати, що єдиним тільки зможу душу мою нещасну втішити і врятувати місто і міщан від кари. Отож, панове володарі міста, заспокоїти дух мій зможе остання дівчина з роду мого. Хто вона буде і де знайдете її, то вже справа ваша, панове, але кров рідна, волає до праху мого. Так моїм заповітом бажання одне буде – доставити до палацу, де резиденція моя перебуває, через 66 років дівчину з роду мого і залишити її там опівночі, як зійде повний місяць, за доброю чи недоброю волею. Як станеться це? То дух мій, град нужденний врятує від лихоліть. В іншому разі, кара господа мого не забереться. Тому шукайте і рятуйтесь, мешканці міста Булавного. Переписав, відповідно, слів пана Горлача суддя військовий бублик місяця серпня 1709-го опісля славної баталії Полтавської. Після з'ясування обставин у заповіті викладених, суворопромову бурмистр Левель довідались ми. Що одружений ти був із шляхтинкою Христиною Кулаківською, яка прямою племінницею є покійному пану Горлачу, породу брата його двоюрідного Криштофа Кулаківського. Тому донька твоя Оксана останньою є, в котрій кров роду Горлачів тече. Тож, пане Вербовський, знаючи любов твою до племені козацько-українського і громади славетного міста нашого, прохаємо тебе врятувати нас і доньку твою. До булавного доставити. Довго мовчав пан Вербовський, і довго мовчали райці, очікувально й благально на пана Вербовського, дивлячись. За високою ратушею неприривно бив дзвін, дзвін приреченості у залі відчувався їдкий дим, який просотувався в кожну щілину. Райці очікували на все, але не на сміх. Вербовський засміявся, і це було найстрашніше. Він сміявся довго, але сміх обірвався вмить. Навіть луна не встигла підхопити його і рознести залою. «Хіба нас горла ч карає, панова виборна старшина? Хіба так ми вже Бога Вседержителя прогнівили послушанням своїм? Хіба не христолюбиво корились ми силі навпроти нечистивих заколотників на кшталт гетьмана Івана клянучі?» Шле він жах на місто наше і непоручну дитину собі на пекельний глум виставити бажає, а ви, знову, як завжди, готові будь-яку забаганку сильнішого виконати, чи то сили мирської, чи то сили несотворенної, якої він володарем є. Може, тоді ми гріх страшний вчинили, коли батьківщину нашу малоросійську на криваві шматки краяли, закляті часи руїни? А може, коли зрадили гетьмана свого, полків Меншикова злякавшись? А може коли мовчки-полки московські собі на в'язах терпіли та годували, і праведних гетьманів не йшли з московських фортець рятувати. Чи тоді, коли цвіт козацтва на північних каналах гинув, а ми, зігнувшись, прохали для себе дворянські титули для життя спокійного. Так чого ми знайшли, панове, старшино, колишня військова? Адже й війська вже немає, а ми думали, що мене нас чаша сія. Тільки не минула. Де поводирі народу нашого козацько-українського? На правобережжі нема вже їх, а стали вони вже ляхами. А тут? Тут ким ми стали? І думали, що не робимо гріха, а народ наш рятуємо. Дорятувались, панове радники. Та де ж той жах, якщо самі ми цей жах породили зрадами, хитаннями та вітійствами своєкорисними? Не врятує наше місто ні дитина причиста, якою ви душі перелякані хочете свої гріхи викупити, ні хитрість ваша. Колись король Хмельницькому так сказав – «Через шаблю вашу маєте право». Тільки, на жаль, забули ми накази дідівські і стали рабами лукавими. Все для себе схованки ситної та титули шукаючи. Хіба не був горлач таким, як ми, і хіба не зможе кожен з нас стати таким, як він? Тут пан Вербовський страшним оком кинув на присутніх, і пани райці схилили голови. Хіба не маємо ми в душах зради, і через те не пропали навіки, зрадивши народ свій і закон козацького лицарства? Все. Самі ми себе караємо, панове старшина колишня. Ніколи в житті не віддам доньку свою, клятому рулю жеру на поталу. Вимовивши ці слова, пан Вербовський повернувся і пішов. Ніхто не вирухнувся, щоб його втримати. Так пан Вербовський разом із своєю чарівною доною потрапив у вир зловісних подій, які загрожували закінчитися для них фатально.